Я діддомовська. Все моє при мені. За в мене гналася. Грамоти, як бачите. Та парк виток іще. У 37-му народилася. Страшний рік. А після війни у черкаському дитбудинку жила. Так нас там правильно виховували. Що аж через 30 років до розуму прийшли. Як дотями. Зібралися ми сироти якось назустріч. Кажемо вихователям. Що ж ви, мудрі, такі не навчили нас жити? Плазувати, брехати, буде зручними для начальства, буде нехідниками. Інколи так бувало кривдно, адже діти, які лишилися без батьків, приречені усе діставати в останню чергу. Мені 14 не було, коли я пішла вчитися. Аж 8 карбованців стипендії мала у 52-му році, а у 56-му перевели нас на державне забезпечення. То півроку ми не знали про те. Випадково довідалися. Що їй так болить тепер? Якої кривди знову завдало життя? Опустивши вії, Інна зосереджено, стривожено думала про співбесідницю. Який поворот матиме ця розмова? Знала від Ігоря, що Тетяна Андріївна Марчулайтене була старшою медичною сестрою на пункті невідкладної допомоги в Чорнобилі. Медсан частина 126, яка обслуговувала чаєс. 26 квітня ця маленька жінка цілісіньку ніч приймала постраждалих від аварії. Вони в буквальному смислі пройшли крізь її руки. Я 16 років працювала на Черкащині в обласному онкодиспансері, у міському Черкаському онко, старшою сестрою 5 років. Уявляєте, які там хворі? І чоловіка я мала доброго і двох дітей, а от почула на курсах удосконалення в ординаторській Є такий курган Б, біля Душанбе, і дуже потрібні там спеціалісти на станції переливання крові. Як ви гадаєте, для діддомівців, що то за слово потрібне? Хто ж би воно? Знялися, поїхали без розмови. Та, на жаль, квитків не було, куди треба, і грошей вже не вистачало. Опинилися ми в Киргізії. Є такий Шамил Десай, селище, не чули? Ну, ясна річ, далеко дуже. Головлікар казав мені, як не дістанешся за адресою, постарайся потрапити в Караколь. Ну, то й спробувала я через міськом партії, а там свої, і житла не було. Повернулися в той такий Шамил Десай, і 71-го, 5 років, тобто Гульфську ГЕС, будували. Інна уважно слухала і думала, людина, це не те, що ти цієї миті бачиш і чуєш від неї. Людина, це все прожите нею життя. Її здобутки і втрати, перемоги й порадки, друзі й вороги. Так, людина це шлях, від першого ковтка повітря до останнього, її любові, ненависть, її батьки і діти, середовище і прочитані книги, і, зрештою, кінцевий притулок, і навіть напис на камені. Який камінь, який напис, чи якийсь хрест, і які квіти, може, просто барвінок. Це теж людина. І хто знає про неї все, всю правду? Неприблизну, болючу і оголену настільки, щоб сказати, мати право на це, ось цю людину я знаю і люблю, люблю, познаю. Хіба Господу Богу це дано, якщо він є? Між тим Інна обережно, щоб не сполохати важливий спогад, торкнула співбесідницю за руку. На жаль, на жаль мала якось делікатно нагадати їй про тему розмови, хоч як совісно було переривати цей розбурханий потік сповіді. А у Прип'яті, Тетяна Андрійовна, як опинилися? Та от, потягло раптом на Україну, затужилося чогось так за рідним, хоч плач. У 76-му через бюро працевлаштування потрапили з Києва до Прип'яті. А минуло чотири роки вже й квартиру мали. Кращого місця ми не бажали собі, тільки от на швидку не брали мене попервах. То довелося через обком партії йти, а в партком прийшла двері зачинені раз і другий, то це, то те, то, кажуть, комісія з обкому. Ну, я відсунула секретарку, вічливо так, ви не подумайте. І от 76-го таки, на швидкій допомозі. Спочатку старшим фельдшером була. Колектив у нас чудовий, дружній, усіх 40 осіб. А тої ночі, 26 квітня, як було? Інні вже не терпеливилося. Я вдома була. До першої ночі не спала, читала. А пів на третю приїхала санітарочка. Аварія, каже. Ну, по тривозі, ясно, все, бігом треба, як на війні. Ми аварійні ситуації дуже детально розробляли. У нас взагалі багато укладок було, але радіологічна одна на десять осіб для тих, хто потребував би як життєво необхідних. Ну от, перше, що почула, як переступила поріг, диспетчер ридає ридма, а хтось так бліє, що нутри всі може вивернути жах та й годі. Я коли приїхала на швидку, нас тільки троє було. Диспетчер на телефоні, медсестра історії заповнювала, а мені випало роздягати всіх, мити, одягати санітарочкою, ще намагалася викликати співробітників. Пів на четверту, правда, ще одна медсестра приїхала. Кропоухіна, хоч і у відпустці була, і чоловік після операції. Вважайте, у п'ятьох ми там і розривалися, як Марко в пеклі тої ночі. До восьмої ранку обробили і госпіталізували 60 осіб, як заведені були а треба з людьми ще й делікатності і заспокоювати всіх. О п'ятій вечора на другий день я вийшла звідти як потьмарена. Нас поміряти неможливо було, лічельники зашкалювали. От. На мить, мабуть, Тетяні Андрійовні здалося, що ця стороння не уявляє, чого там вони панькались довго з тим роздяганням одяганням.